Poți să pa te bazez pe el. crezi el? Și David a spus, că am venit în fața lui Goliat, nu știu dacă aș fi putut să fac ce-o făcut David. Sigur nu făcut. Care-ți un eușit pe vreo asta. în fața lui Goliat. La unul dată gât. Să în fața lui, mă acolo în nu? Să zici bine să dai s-a bazat pe cineva. Bine. Bine. Și nu mulți poate să facă lucrul ăsta. Am avut o experiență solidă. Chiar dacă a fost un tânăr, s-a bazat pe ceva. pe ce? Că a adus aminte. Așa cum Dumnezeu mi-a dat birința asupra ursul ursului și aleului, același Dumnezeu mă va ajuta să te omor astăzi. Wow! Vă dați seama? Nu s-a mai pus acolo să calculeze, oare funcționează oare cum, oare ce piadră, oare... Nu măcar nu s pus să roage. Nu. nu? A crezut, a proclamat, dă zic, să zis, nu problema, ar e ca și muncat. Te mânti așa la micul de joc. Vă acolo de lui, dar să te pui așa în fața faptului, te-a să mă pe ceva, pe ce? Pe experiență. Ai avut tu astfel de experiență ca să zic. Dumnezeu mă va și de data aceasta? Chiar dacă problema este mare, Nu este mai mare decât Dumnezeul tău. Când te uiți la munte, în comparație cu tine este hum, mare. Dar când te uiți la munte, în comparație cu el, este micuț. Și Lui spune că dacă veți avea credință, veți spune muntelui, dă-te că vin eu. Dă-te lăbate! Și acum, bineînțeles că sper că nu o să vă văd pe dumneavoastră dă de puneți cealaltă, numai vă rugați! Ca și profeții și global! Deci că e vorba de problemele noastre, din viața noastră, așa de multe uneori, așa e de la... Și fă, că ne nepădesc! Dar în Hristos, mici. Ce le pot fi rezolvate cu oșteptorul Dumnezeu. Amin. nu este... Nu sunt niște cuvinte pentru o predică bună, ci sunt cuvinte care pot fi probate. Tu poți să probezi aceste lucruri. Și poți să-l pui pe Dumnezeu la încercare. Vrei să faci lucrul ăsta? De tine. Dacă vrei să te duci de azi înainte, să te zbați în continuare ca un Pepsi, și o să dai seama aia, așa de ani, că bă, trebuia atunci când am auzit să fac, mai bine facul. Și lui a spune, dacă astăzi auziți cuvântul, nu împietiți, Inima. Inima. Amin? Ni, se Daniel 10, 12 i 13. Čiri je god? Čiri? Ne,ichi valมamo. Katak li smo? H sundu osim što je to to E, Daniel, 10, 10, 10, da? 10, Daniel 10, 10, 12, 12, 12, 12. 12. Daniel, 10 El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, că și cuvintele tale au fost ascultate din cea din zi, când ți ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești nemte Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dacă petenia împărăției persei m-a stat împotrivă 21 de zile. O să iată că Mihail, una dintre căpeteniile cel mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit piruitor acolo, lângă împărații persei. Daniel, ați auzit de Daniel? No. din Prin Biblie. No, no. Interesantă, no. Poveste, interesantă care avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu și citit despre Dar același Dumnezeu care l-a avut Daniel, l avem și noi astăzi. Și același Dumnezeu care l-a avut Avram, Isaac și Iacob, nu avem și noi astăzi. Și Dumnezeu le garantează că nu s-a schimbat. Este același. Dumnezeu care este în Florida sau în Pensacola sau unde au fost mare trezit sau în China, Dumnezeu este și în România. Și este și în Alba și noi am zis că o să facem gazeta Transformer 3. Și ne vrea să zice. Ruși! și toată lumea chiuind, Dumnezeu nu se vede nimic. Dar crede că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, nu? Dumnezeu lui Daniel, Daniel a făcut un lucru. El se ruga, avea perseverență, se luga de câte ori pe zi? De trei. ori trei ori, dimineața, la mea și seara. Era un stil de viață pentru el. Chiar dacă a fost dat în urmărire, sau să mai roage, n-a fost spăiat deloc. El știam cine se crede. Și era o prioritate pentru el, Dumnezeu. Așa că nimeni nu era important pentru el în afară de Dumnezeu. Și acest Daniel s-a rugat, a avut o rugăciune impresionantă și a venit îngeri după câte zile. Pă dușul de zile. 21 de zile. Și ce s-a întâmplat cu răspunsul? Ca și scrisoile noastre uneori, nu puți scrisarea acum lumea. Băi, film dar poate îi punea eschisoara și nu mai ajungea. ce? poștașul era de nu știu, de parcursul, De aceea se vorbea cu rugăciunea lui Daniel, cu răspunsul. Cine o împotriva? Cumpăratul fersiei, stăpânitorul de Văzdu, deci e vorba despre împotrivire spirituală, și vreau spune că voi nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângele și împotriva domnilor, stăpânilor, întunericului, împotriva diavolului la acest diavol a fost jefuit și Hristos i-a luat toate armele, l-a dezarmat. Și atunci ceuia mai rămas diavolului să vină să te amuleaze, să te mintă, să te descurajeze, să șortească acolo în noi că se spune nu ești bun de nimic, ești vai de ca tău, nu te mai rugat, că așa șoab Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu nu-i pasă de tine. Poți să răști cât vrei tu, poți să poștești cât vrei tu că Dumnezeu și-așa a uitat de tine. Mai bine la sobat. Ce a făcut Daniel? A fost descurajat nu știu de loc. Am și a spus de dată, o explicație. Este o explicație. Este cineva care se împotrivește ca tu să fii binecuvântat. Și acela este săr-săilă, zic eu. Cum? Săr-săilă. Și lui nu-i place deloc ca tine să-ți mărgă bine. Dar Iisus spune, eu au amenit ca oile mele să aibă ce? Viață cum? Cu ținăita, cu porția din băjuc. Amin? Amin? Și deavolul este ce? Un hoț și un tâlhan care vrea să te refuiască, care vrea să te termine. Dar nu poate. De ce? Că ce este noi este mai tare decât aceste în lume. Amin? Amin? Și există acest diavol care poate fi învrând prin război spiritual. Amin. Și trebuie să-l tu și eu. Amin? Amin? Și asta cum se face? Prinibăciune. Prin și noi suntem o asta lui Dumnezeu? Suntem armata Lui. Și dune echipașul i spune? Umblecați-vă cu ce? Cu armătura, Duhului Sfânt și luptați împotriva diavului. Amin? Amin, amin Și zice Iisus, v-am dat putere să cărcați peste cer și peste scorpi și peste toată puterea tumericului. Amen? Și chiar dacă diavul te minte și încercă să te intimideze, să te descurajeze, Tu trebuie să crezi pe el și trebuie să crezi cuvântul Lui Dumnezeu Amin. care Iubia spune că pot totul în Hristos care, care mă întărește Amin? Amin? Așa că tu ce preferi să asculti? Minciurile diavolului sau cuvântul Lui Dumnezeu Amin. să crezi pe Dumnezeu? Chiar dacă nu, nu e logic, chiar dacă nu simți nu simt nimic dar să spun că nu intrăm prin simțăminte, ci prin credință, eu cred și proclam, chiar dacă nu simt proclam că Dumnezeu este de partea mea Și Dumnezeu ne va da biluința. Amin? Chiar dacă nu simți, proclamă în lumea spirituală. Proclamă. Eu pot. Și dacă spui asta în continuă și diavolo va vedea, va fugi. Biluia spune, potriviți-vă, dar diavolului și el va fugi de la voi. Tu nu se potrivești diavolului. Potrezi o, și, -o și nu se întâmplă nimic? Forget it. Nu? Și continui. Perseverezi. Te celu plecă pre de centrul se A și-a spus despre Ilie s-a rugat să nu de când ori. De 7 ori. Dacă trebuia de 10 ori 10 ori s-ar fi rugat, așa cred. Adata s-a filmat până când a fi ploat. Și sunt mijlocitori oameni care se dau ore, ore, ore în șir. Am auzit pe cineva care s-a rugat vreo 24 de ore pentru o persoană. Da s-a daru o Să mijlocești, să stai în spătură. Și Domnul să înălăte să fii niște oameni la rugăciunii. Tu bine asta poți să lupți. Să perseverezi în rugăciune. Să nu te lași. Să lupți în rugăciune. Și așa cum Iacov a stat o noapte întreagă și nu s-a lăsat de Dumnezeu, până la urmă a primit ce? Binecuvântală. Și vrea spune Dacia pildă cu acel om care era în pat cu copiii și a venit, nu se ceară ce? Prieteni a lui? Se ceară pâine. Dă pâine când am nevoie, nu? Și ce a zis? Bă, sunt de part copiii nu pot să dau. Și a zis că din cazul lui supărătoare, s-a sculat și a dat ce? Tot ce a avut nevoie. vă spune acum că... cum mai mă ridic. Dă, îți dau ce plec. V-ați zis că prima. Înțelegeți? A dat-te până când Dumnezeu să spune. Și când Dumnezeu vine și îți dă, îți dă nu pot să duce. Credeți lucrul ăsta? Zice că îți va da o măsură cădinată și îndesată, încât v da peste. Amin? Amin? Dumnezeu se joacă. Amin. Dumnezeu așa de bogat, încât Amin. îți dă nu poți duce. Adică îți Amin. dă și pe alții. Ajutați-vă! Dumnezeu vrea să dea astfel de binecuvântări. Amin? Amin. Piascule tale e bologene, zice Biblia, E vor da peste. Amin. Dumnezeu nu e îl Nu e unul care, bă, stai să-ți dau să rămâne și mine. Dumnezeu îți dă vrei tu. Înțelegeți? Vreți lucrul ăsta? Depinde de noi. Și vă rog că în această tablă. Dumnezeu să aducă trezire în biserică în care voi, în care voi faceți parte. La Şiria, la Arad, la Teta, la Lugoj, la Albaiulea, la Cugir. Dumnezeu să aducă trezire spirituală. Dar depinde de noi. Chiar dacă păstorul sau... Vede sau nu vede, și dacă el ne motivează, dar hai să fim niște oameni ai rugăciunii. Amin. Oameni care stă în spărdură, oameni care Amin. se rog înainte de Dumnezeu și Doamne, nu se mulțumi cu ce mea. Vreau mai mult, Doamne. Amin. Și atat mă rog, și atat cer și atat stau la datorii până când lucrurile se întâmplă. și lucrurile se vor dumbra. Și în cazita transformării au fost două una nu vedea una nauziea, dar s-a rugat fratele meu. s au rugat luni de zile. Nu știu cum s-a rugat, s-a rugat foarte mult. Nu ce algeva, nu știa ce să a Erau bătrâne. un avea 80 de ani, nu avea... Nu știu cât avea, dar amândoi erau bătrâne și se rugau, se rugau, se rugau și Dumnezeu a făcut de adus păstorii și lidere ebreuni și prin ei a venit trezirea. Nu contează prin cine vine trezirea. Ci contează că tu dorești să vină trezirea. Amin? De multe ori încercăm să prin mine, eu m-am rugat, s-a râplat prin mine. Nu contează prin cine. Că nu prin tine, oricum Dumnezeu face. Și vrei ca Dumnezeu să fie poslăvit. Amin? Yeah. Nu ne talăm pe noi și vrem ca El să fie înălțat. Eu să fiu mic și eu să El să fie mare. El să fie proslăvit. Amin? Amin? Vreți lucrul ce să față? Vreți să ne rugăm. Vreți să ne rugăm. Amin. Și pe inima mea este acest lucru. Ia dacă de multe nu reușim și de multe ori ne luptăm și vrem să ne rugăm mai mult, dar atunci sună telefon. mi s-a nevlat? Dacă îți place cum sună sunăria la telefonul tău și n-a mai sunat de mult, mai ai care să sune, purte și rogă o să faci telefonul și o să primești la mesaje și o să vină alții și o să te de atunci de numai nu. Când vrei să te rogi. Diavolul nu se teme atunci când tu citești Biblia, când faci misiune, știți că se teme diavolul? Când te poți să rogi. Diavolul trebuie. Când tu te rogi. Pentru că te conectezi cu ceva. Amin. Ați avut internet înainte când te conectai prin robtelecom, prin fix? Era fix ocupat, știi? Seara era nebunie. Nu puteai să te conectezi. Și atâta încercai de... Și te bucurai când auzi, a, să conectați. Domnul să ne să ne conectăm cu cerul. Amin. Să nu ne lăsăm. Atât să insistăm până când ne conectăm. Și lucrurile se vor în Dumnezeu vrea oameni cortelăți, oameni edicați, oameni perseverenți, oameni care să lupte cu adevărat, nu care renunță. Amin? Vreți să facem lucru acesta? O să vreau acum să ne, să ne rugăm unii pentru alții. Ca Dumnezeu să ne facă oameni ai rugăciunii. Eu nu știu problemele voastre și nu îmi pat capul să ne știu pentru că nu pot să vă ajut. Eu nu pot să vă ajut. Flăiei nu, nu pot să vă ajute. Nici nu poate să vă ajute. Nimeni ei nu poate să vă ajute. Dar Dumnezeu sigur vrea să vă ajute. Dumnezeu poate să vă ajute. Dar atunci ce face. Numărul de telefon 50 cu 15. Samul 50 cu 15. Chiamă-mă, în ziua în cazul eu te voi zbăviți și tu mă vei proslui. Amin, Nu vreau să nimic în schimb. Aduș că el de mine cu dea ajută. Ce vrea el? Să lau, să-ți proslăvești, să spui Doamne, îți mulțumesc pentru bine care mi-ai făcut. Să vi să spun în față Dumnearului. Uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Amin, Omic când își căpătau vederea, ce vă geau. Mă duc mai spare. Ce vă geau? Eu sunt Eu se rușinos, nu vreau să se uitea la mine, nu vreau să tragă atenție. Ce se să S-a sus de bucurie. U, văd! Am primit vederea. Era l de bucurie, s-a venea mie venia și a adunat ca la spectacol. Ce s-a întâmplat? Puneau toți vre întrebări. Iisus m-a vindecat. Amin. Ne-nucă chestia. Amin. Dacă te tergățeai nevă, tu ești pogrip. Mamă, du-te așa pe la biserică. Mamă, șează. Nu șavam mai tunga. Acest plânge la biserica la apoclepsia. Așa oh, îmi place muzica, câți faci? Haide. Dar nu cum să i spui că tu ești pore, Doamne ferește. O să te scoate din cercul tău de prieteni. Și eu zic: Vai, de capul tău." Și nu vrei lucrul ăsta. Nu vrei să pieși prieteni din lume. Prezențele de o viață. Poți să spui, oamenilor bune, puriați să știți, prietenilor tăi, "Da, sunt copilul lui Dumnezeu." crede în Dumnezeu. Se poate vedea, pe tine chiar dacă nu spune să zic oameni. oamenii tu umbli cu în sus și ești un creștin, se pe tine. Odea să spui nu să ți dai de gol, vorba și pe făcișara ta. Se pare spune lucruri să despream. Tu ești azi dor. Haideți să ne golim chiar. Front to king.